Tämä on Radio Helsinki. Äärellä. Neljä tuntia historian suuria puheita ja puhetta puheista. Tämän puheen haluaisin kuulla toinen konsertti Radio Helsingissä 24. helmikuuta kello 16-20. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Turhaan, aivan turhaan. Minä yöllä hamuan sua viereltäin. Turhaan. Aivan turhaan, on sitä kieltä ikävöin jo lähteissäin. Kuuran kukkasia piirtyneen sun ikkunasi näin. Kuuran kukkia nyt kannan sisälläin. Lämpöpäivänkään ei niitä sieltä pois voi sulattaa. Ne siellä kukki mihin varjon lankeaa. Aivan turhaa, on jälkiänsä käydä seuraamaan. Turhaa, aivan turhaa, se mitä etsi enää ei oo ennallaan. Uran kukkasia piirtyneen sun ikkunasi näin, kuuran kukkia nyt kannan sisälläin. Lämpöpäivänkään ei niitä sieltä pois voi sulattaa. Ne siellä kukkii mihin varjollaan teaa. Turhaa, aivan turhaa. On katkeruutta kantaa sisällään. Turhaa, aivan turhaa. Tämä ei voi kuin itseään. Täntä Ja hyvät ihmiset, me varoitimme viime viikolla, tänään on tulossa Timo Koivuselon spesiaali. Timo Koivusalon kylvään miehen. Hän on tehnyt herra Hallikasin kanssa musiikkia, hän on myös säveltänyt ja saattanut. Tuona Kuuran, Kukan tuossa no niin sitten ne leffoja mitä hän on tehnyt siis sippe aiheesta on tulossa Irvin aiheesta musiikkia on tulossa mitä se oli Manserockia Rautavaara niin, Rautavaa nimenomaan tuli ja erittäin paljon siis Manserockia tällä mitä tehdään, kun vuonna 85 leffa on aikaa tiettä, se nyt pyörinyt Jonni Naikaa leffakuva tietääsä sent on tiettä, mikä se katsojamäärä on nyt tällä hetkellä se oli jos avasta 100 se oli meni parissa viikossa se oli 100 tonnia se voisi olla Elika saa... kan kuin Tampereella niin mä on hyvin hämmästys tosi niin siitä lisää myöhemmin <laughs> Joo, otetaan uusi osio, Mikon leffa-arvostelu tässä sitten vaiheessa. Mutta tota, noin, niin... Vai, menemme kyseisen elokuvan, musiikkiin, soundtrackin paria, ja niin päin pois. Eli viime viikolla, kun me mainostimme tätä, niin ne, silloin ei tullut mieleen se, mikä meille tuli mieleen noin tunti. Tai minulle tuli mieleen, minä otan tästä kreditit itselleni tuntien ja lähtöstä. Me pidetään tuttu juttu salu. Minä sen sanoin. Sanoitko? Sanoin. Sanoitko? Sanoin. Sanoitko? Sanoin. Sanoitko? Sanoin. Sanoitko? Sanoin. Sanoitko? Sanoin. Sanoitko? Mä printtasin Wikipediasta tuttu juttusi Koivu, tuttu juttu sivu, sivuun sulle ja siitä tuli mieleen se. Siitä tuli, mutta minä, minä sen sanoin. Sä keksit idean, mutta mä keksin ohjelman. Mä en keksin ohjelman, vaan toin idean... Valloilla ja sinä vappasit siitä. Se oli minun muusani. Kyllä. Selvä. Eli me leikitään sitten ekan mainostajan jälkeen 20 yli tuttu juttu. Katsotaan, kuinka hyvin tämä huonosti Me tunnemme DJ Pössilön kanssa sitten toisemme. Tänne tulee kaksi henkilöä, tuttu juttu tulemaan meidän kanssamme. Meidän omat joen hallikaidat hieman Kyllä, näin on. Ja te voitte laittaa sitten sitten informaatiota tai kysymyksiäkin myös, mitä meiltä voidaan kysyä. sitten Ja ylipäätään kommentteja, jos teillä on esimerkiksi elokuva-arvosteluja vuonna 85 elokuvasta, niin minä luen minulla tämmöinen venpain minä minä sitä sitten lueskelen. Mutta tota, Pösyläs on, että sitten oot valinnut ensimmäisen kappaleen. Kuuran kukka kappale. Kuura on musta tämmöinen, mitä meillä on aikaisemmin soittanut. Pekko, aikamies poika levyltä, Meijeri -auton Madonna. Ja tää tulee, en ikinä kuullutkaan biisiä. En minäkään. Lähtee hiljaisesti. En ikinä nähnyt oo mitä noin roima. Pöysilö lähti pitämään ja tuonne noin, niin Mä tulin tähän sitten lärpettämään hänen paikalleen. Minä voin kertoa, että Wikipedia, wikipedia tietää kertoa, että Timo Koivusalo on syntynyt vuonna 1963 Porissa ja on suomalainen wikipedia suomalainen suomalainen elokuvatuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja, lauloja, lauluntekijä, juontoja, kolumnisti, näyttelijä, ja taiteilija, Halleluja! Miesen on suurempi ero ja osa, moni osa kuin Paavo Väyrynen. Ja laidalla hukkojen sydämme täysillä tarraa. Kukaan ei voi kiistää kahta asiaa. Mitä sä tarin mieltä tässä Pekkoa? Mitä sä tarin menet Nyt Pekko-musiikkiin, niin mitä sä Pekko-sarjasta? Mulla on niin mä en nyt koskaan sitä sitä millään tavalla seurannut, mutta eihän siinä ole voinut olematta törmäämään. Se, sitten se on jossain... Oliko se sitten, luvulla niin, se, se tehnyt niin... Tämän, ja 2000-luvulla, niin ehkä alkupuolella niin... Sen ajan Uuno turhapuro Ja täytyy sanoa, että, sanoa, että kyllä Uuno kyllä voittaa ihan menneen tullen. Oli Pekossa jotain, niin, oliko? Omaa. Nyt okay. tu, nyt tulee. Mennään Pekosta johonkin. Jope Ruonansuun ja Timo Koivu. On, on Maran ja Tarjan Twisti. Ette, miten matkitaanko Maraa ja Tarjaa vai? Minä olen sokeri, sinä viiva. Sinä olet sankari, minä viiva. Minä olen vene ja sinä olet tappi. Minä napin jäpi, ja sinä nappi. Minä olen kanseri sinä viila housut ja haarakiila. Minä olen vissu ja sinä olet kossu. Minä olen kelahi ja sinä oot satsu. Uros ja naaras, oli ja tammat. Me ollaan kukkia ja taalimaa. Pui, pikku pikkumys ja Yhdessä kierrämme maailmaa. Akuja ja Iine, Sakki ja Matti. Tai Mistä rontti marakatti, yhdessä kierrämme maailmaa. Hän oli tosi upea näky, lyhyessä kesämme kossaan. Mä hänet rantatiellä näin, ajoin satamaan päin. naurattaa, aurinko selkää puuttaa, ja sisältä sulattaa, on pitkä kuuma ja mä Pitkää läsen, pitkä pitkä kuuma kesä, yeah. sen sain, äijää rockin, tai en tää nyt äijää, kun tässä on hinsanen laulamassa, tämähän on siis Kerta kaikkiaan, mikä levi vuonna 85. Tää on se, siis se musikaalin. <tä ja tässä siis Hintsanen ilmeisesti... Laulut. Joo, Hinsanen oli pääosa silloin. Mutta miksei Hintsanesta pääsi leffon pääosa niin, se, on vuonna 85 se, leffoa? Niin, se on kyllä, totta, me, me yritetään soittaa... Mä en kuule itseäni täällä ollenkaan. Totta, ää, totta, yritetään soittaa Reino Nördinille jossain vaiheessa lähetystä. Me yritin soittaa sille. So, so, so, noin tuntina lähetystä, hän ei silloin vastannut teleluuriin. Ja Hallivarolla on tänne viesti että miten te usein te teette sitä. Toi, toi ilmeisesti totta, no, niin, tulee siihen tuttu juttusohun. No, kerran on, viikossa. Kerran vi <tio -aika. <tio aika. Niin, miten tehdään se, kun tunnin, tunnin kyllä kestää meidän sessio? Ollaan <tio -aika> kestäviä jätkiä. Ollaan <tio -aika> kestäviä jätkiä. Mutta mies, ensi viikolla meillä tulee tuoni ruuvatuspesiaali, vähän erityyppistä, koska suomalainen, suom, suomi, suomi musiikki on semmoinen ruuvatuspesiaali, niin varsinkin joskus äh, itskelmä joskus 800-luvun alkupuolella, niin silloin tulee hyvin paljon sellaista, mutta tänä on ihan uusi menikin. Pöysillä, siis to, to, to, usein on toi to, koivusalo, Lefoissa pelannut va Varman päälle, siis kaiken mammaa, siis Irviniä ja tuommoisia, noin rautavaara, mutta sitten hän, hän on tehnyt yhden <laughs> Taideplajauksen Mä en siis tiedä että tää elokuva oon ihmetelee miksi kaikki diista, mä en tiedä että kaksi pääsen kotkan varjossa elokuvan kaikki Varsan, lauletaan niin kyllä, ilmeisesti. Kyllä, jos se tuli telkkarista tuossa loppuvuodesta muistaakseni, en katsonut sitä, mutta tota, niin se oli ihan täydellinen kaup kaupallinen floppi. Ja siinä oli ihan hyviä näyttelyä, veskuloiria ja jotain muuta. Tappioliinoja Mu no, ja. Tällaista oli, eikö oli ollut Joo. No, ja mutta... se on myös vuonna 1985 leffassa. <laughs> Sillä lailla. <laughs> mutta, Tää mutta... tulee kissan kellojen soittaja. Taidetta! Syksyllä nähty onni, kerrotaan, oika kurjen tuo huivi kaulassa. Luuletko tuulenkin muistavan yhä sen? Minä tuuli, jos oisin, niin unohtaisen. Tuulelta myös sain tarinan, puun peipposta rakastavan. Muu kerran tokea sen, linnun pieni hipaisun niin hiljaisen. Ei sinunta sen suojannut on lehdillään. suuri hellyys sydännessään. Hyväilyy noksat, ei taipua moi, vaikka niin laukupeikko sen soi. Kuu vain Mä ymmärrän sua. Tämähän Karmio nää laulaa nää vuorosanansa. Kenneköhän sävellyksiä nää viisi on? Jaa, naskan niin mä on no, ihus. Niin. Mä niin, toi Timo Koivusalo päissä, niin hei. Joo. Tää niin. lukee levyllä, että Susanna Palin on säveltänyt. Eikö se ole, on Susanna Palin? On se, se, on, se on sen eukko. Onko se eukko? No. Joo, se on Susanna Palin, siis on sen eukko. Ja tota, no, niin, Tiedätkö muuten, eh, tota, niin, mikä on Timo Koivusalo koulutuksessa. Hän on kouluttanut kahteen eri, eri ammasti. Lastenopettaja? Lastentarhanopettaja? Aika, aika lähellä. Onko se opettaja? Ei. Insinööri? Mielisairaanhoitaja mun mielestä on sama asia kuin Ja kokki sen lisäksi vielä on. Kova jätkä. Kyllä kova, kova jätkä. Ei mulla ole kahta Mulla ei ammatti ollenkaan. Siis, tota, ei mullakaan mäkään ole kouluttu. Mulla ei ole minkä näköistä koulutusta. Mulla ei no, niin, Siis Arvaa kuinka monta leffaa se on tehnyt, Koivusalo? 13. Katsotaan yks, kaks, kol... Tiedätkö, että arvosit se tonne? Tämä oli ihan arvaus. Katsotaan yks, kaks... Lask, lasketko, mä sun luettelen näin, sulle lasket... No niin. Pirtua, Pirtua! Oli, sinähän oli näyttelijä. Pekko ja aikamies... Kaksi pa Aikamiespojan poikamiesäkä se oli siis yks... No niin. Sitten Pekko ja poika, Pekko ja massamurhaaja, Pekko ja muukalainen, Pekko ja unisekevelijä, Kulkuri ja Joutsen, Kulkuri ja Joutsen, Rentunruusu, Kotkan varjossa, Timmene. Kalteva torni, täällä pohjaterenalla Täällä Pohjantaiden ala kaksi 13 Ja vuonna 850 Ei mennyt kauas! Hyvä pössö! Aika, aika, aika hyvä! Mä, mä oon siellä kuvitellu et sä on niinku about 10 mut siis sä menit kyllä todella Mä nää. ostin vuosi sitten DVDlla täällä Pohjantaiden ala 1 ja kakkosen siis koivusalan versioon Mä ajattelin et mä haluun kattoa ne putkeja kun ne kestää 8,5 tuntia <hysi> En oo vieläkään kattonut ai, ai. On masentunu sen uraikan edessä et en oo pystyny Tuo, kattoo Tuossa luhistuu ennen kuin lähtee liikenteeseen tota, Mut sit siis se on hieno kun se siis on alkaen pitää koivu Koivusalo itse asiassa niin suurainen elokuvaohja, niin on esimerkiksi Jekki Lefaissa lukee Martin Scorses movie ja näin päin pois, tai Martin Scorsese production, niin sen Lefaissa lukee alusta Timo Koivusalo tuotantoa, tai ei kun Timo Koivusalo elokuva, siis voi hyvänä <lustit> aika sentään, mistä vetää jotain vitu pekkoa, ei helvetti. Aa, mitä se, otetaan kaksipaisin no, tuota, sitten, mikäs tämä alkaa? Rilu. Ai niin, tämä näin jo. markkinoilla. Joo, niin mentiin Rovanieven markkinoilla, otetaan kaksipaisin kotkaa sen, sen jälkeen, mutta tää on siis äh, elo, laulujen elokuvaista Kulkuri ja Joutsen, ja siis Tämähän on siis äh, Rovaniemen markkinoilla. Laitapa justeri sitä al alusta tulemaan. Saatko vähän kovempaa? Rillumare. Hei, hei! Rovaniemen markkinoilla. Osat sarjan sanottu alu. Rellumaa, hellmaa rellumaa, herellumaa, hei! Mutta katsoit, kun, tuota, niin, kun oli puhetta viimeksi, oli sitä, sitä Lapyyhtiön Ana, laulettaja, Anasta ja Peppupanosta, niin tuliko mieleen, on, onko tosi tuota, niin että tuota, niin millään tavalla mielenkiintoista, että anu Saakin, joka pari päivää sitten oli puoli seitsemään ohjelmassa vi vieraana, niin sinä tuota, niin oli puhetta jostakin ja hän tunki sitten ne verkkiin siinä suorassa lähetyksessä, ot, jossain vaiheessa pois ja antoi sitten tuon, juontoja sinälle, toi, toi, to, toisen niistä nuuhkaisi sitten. Niin, se, tuota, niin, to, Mm, hyvän haju tuoksusta vastaavaa Mä et pitäis meidän pitää Anu saakin tänne vieräksi Ehkä on, tulemaan Joo, mut hei. palataan kaksi kotka Kotkan barjosta, kun Tavallaan koko lähetyksen inspiraatio tuli tästä kyllä. elokuvasta. Joo. Ni, mikä kappaleen nimi? Mikko Leppilampi, Niina Tapio, jotain jää Okei, okay. Mikko Leppilampi Leppi, Leppi, Leppi, Leppi laulaa <laughs> Niina Tapion kanssa, okei okay. Siis aika, mikä se oli? Jotain jää Se on taikapeellissä, Mikko Leppilampi mutta Niina Tapio niin. oli Kyllä Näin suru suurempi kuin jos jokin luotaisut veisi pois. Olis vain ellei koskaan kohdattu ois. Kuinka ennenes ja otetaan vielä yksi kappale tähän näin ennen, kuin alkaa tuttu juttu, leikkimielinen parisuhde visailu täällä Radio Helsingin Paskalistassa. Niin on ohjelma Paskalistaa, olette huomannut tästä. Ei ole kerrottu konavaa, ehkä te että ei tämä mikään muu voi olla. Hesaradio, Hesaradio. Hesaradio, Hesaradio. Joo, Hesaradio. Hei, Ara, mikä on seuraavan kappaleen nimi? No. Sä pidät siitä yhtyeestä? Kyllä, ja popera. Ja tämän jälkeen tuttu juttu visailu Mun päässä soi luja ja raskaasti. Näitä öitä mä pelkään. Helsinki. Radio Helsinki kutsuu ystävänsä juhlimaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä kuudennelle linjalle. Illan erikoisvieraksi saapuu Jori Huukkosen ja Villa Nahin Juho Paalosmaan muodostama duo Sinkostan. Stan. Keutun debuittialbuminsa loppuvuodosta julkaisu soittaa harvinaislaatuisen klubi-keikan kuudennella linjalla Helsingissä perjantaina ensimmäinen maaliskuuta. Illan levymusiikista vastaavat Radio Helsinki DJt Harvest, Miassa ja Marko Makelo. Simpo Stan, Radio Helsingin klubilla kuuden linjalla perjantaina ensimmäinen maaliskuuta. Olen ystävien seurassa. Kansalaiset, meid Minulla on unelma, että sinäkin.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 Jää, ja kun on luonne, tiedän missä herää. Juuli läpi päini etelässä pohjoiseen. Pesenteena, just tohta, näetkö näet levykannen, to, täskä mä kuulin niin, itseäni tohta. Näetkö levykannen, kuka laulaa? Pinsane. Pinsane laulaa, okei. Okay. Selvä. Miten se tuot, no niin. Timo Koivusalon, Ko, Ko, Ko, Koivusalon ja, ja tota, no, niin Hallikaisen piti tulla paikan paremmin. Niitä ei kuulu vielä, niin ei pysty aloittamaan. Tuttu juttu. Staras on myöhässä. Siis, toistuu. Mä laitan tuo biselon ylös. Tosena, mutta mä voin kertoa vaikin periaastaan tuttu juttu informaatiota, tuota, että tö pyöri tv2 kanavalla huikeen suosittu ja vuosina 92 2002 tavallista suomesta nohelle letken juonteka kaksikko jut, jututettavaksi koko kk henkilöitä aina residentti Martti Ahtisaarta ja tämän puoliso Eevaa myöten Mä, eihän se silloin ollut eihän se silloin ollut presidentti se oli presidentti Skaba. Niin, presidentti Skaba 94. Niin, mutta ei se silloin ollut presidentti ei kun ollut. Oli silloin oli vieraana siinä niin. Aha tässä tota huijataan ja ainoat, ketkä eivät tule, olivat Harri ja Marja-Liisa Kirvesniemi ja sekä Mauno ja Tellervo Koivisto, kerrotaan tässä näin, ja sitten tuota... Residenttisouhan oli siinä ja Jussi Lähdenväittää Lasse Lehtistä käsittelevässä kirjassaan Aidan kaata. että vuonna 1994 kolme päivää ennen residenttivaaleja esitetty tuttu jutun jakso, jossa olivat vastakkain presidenttiehdokkaat, siis presidenttiehdokkaat, Martti Ahtisaari ja Elisabeth Rehn olisi ideoitu Ahtisaaren kampanjatoimistossa ja väitetään että siihen sitten se ratkisi se, se ota, no niin, marja, residenttikamppailu. Kuin hullu huudan, rakkauteni perään. Noni, sieltä ne tulee. Turhaan, aivan turhaan, minä yöllä hamuan sua viereltäin. Lähteissä... No niin, ja tänne on tullut sitten Timo Koivusalo ja, ja Joel Hallikainen paikalle, kumpi on kumpi. Minä olen Timo Koivusalo. Hei Timo Koivusalo. Tämä on ohjelma on omistettu sinulle Timo Koivusalo. Kiitos. Tervetuloa Timo Koivusalo. Ihan olla täällä omassa lähdyksessä kuulu. ääni? Kuuluu, kuuluu. Joo, mulle, niin, mulle, mulle, mulle, kuuluu, he, totta kuin nimeni on Joel Hallikainen. <laughs> ja täällä on siis, siis me, me, meillä nyt yleensä siinä itse ohjelmassa oli niin kun kaksi paria, mutta nyt se tota, ei, ei maahdu, studio meillä neljäkin on jo vähän liikaa. No, nyt kuuluu mukavasti tämä Mä ollaan niin kovin jätkin, niin me ei tarvita toista. Pari. Niin, nyt katsotaan, että kumpi tuntee kumman paremmin. Ja, ja ku, ku, ku, aloittaako Timo Koivusalo vaikka... Timo aloittaa todella mielellään. kysy Timo multa vai? Kyläntä sä kysyt siis? Kumpi? Minä, eli Timo Koivusalo, kysyn seuraavaksi Arilta kysymyksen. Ja nyt Mikon pitäisi laittaa vähän sormia korviin, että et kuule. Onko sormet korvissa? Sormet on korvissa. No niin, Ari. Mikäs on se vaatekappale, jonka sinä otat aina ensimmäisenä pois täällä studiossa? T-paita, <tos> paita lähtee. Paita lähtee. Paita okay. No niin, pösilö voi ottaa sieltä okay. sormet pois korvista. Kyllä jännittää. <tos> no niin, te kun olette Arin tunteneet pitkään niin, ja tehneet tätä ohjelmaa jo vuosia, niin tämä on varmaan ensimmäinen aika helppo. Mikäs on se vaatekappale, jonka Ari ottaa ensimmäisenä pois studiossa? Onneksi on T-paita. Onneksi ei vielä mitään muuta pois. Y Hyvä, okay. hyvää. sieltä tuli ensimmäinen ruusi. Ai, ai, ai. No niin, sitten. Oh, Joel. No niin, Joel äh, kysyy. Tämä menee Pösilölle. Eli Ari, jos voit olla hetken aikaa mutta Pösilö, anna sinun hetken aikaa toimitukseen. Kysymys on, kuinka monet kengät sinulla on? Tää on paha. tää on paha. Kahdet. Kahdet. Ja sen jälkeen äh, Ari voi okay. ottaa... Eiku, jo. Ari, äh, jo. Joel kysyy, kuinka monet kengät pösilöllä on? Kuinka monet kengät hän omistaa? Pösilö voisi omistaa, pösilöllä hän on äh, erikoiskengät ja tota, mä kuvitella, että hänellä on yhden kengät, tähän hän vartavasti käyttää jotkut, ja toiset varakengät. Mä veikkaan kahdet kengät voisi olla. <laughs> oikein oikein, toinen ruusu, toinen ruusu, <laughs> Ai, ai, ai, toi <laughs> oli <läpi>. hyvä. Kyllä. <laughs> jo, halu, jatkaa, jatkaa, haluan jatkaa, joo, jatkaa koska mä aina pysyä kysyä pösilöltä. Ja <laughs> okay. <koska seuraava> <laughs> Niin, totta, vaikka, joo, fuor, muuten, fuor, fuor Joo. Kummalle? Tää tulee Arille, eli pösilö just näin, A, sormet sinne joo. syvemmälle, syvemmälle. ei saa näkyä. Niin, kun saakin Anuki teki. Ari? Niin. Minkä väriset silmät sinulla on? Mä veikkaan, että... Oisko, olisiko ne harmaat? En mä tiedä. Joo, mä joo, mä, sin, mä sanoisin kanssa. Nyt ota silmät kiinni ja sen jälkeen minkä, ottaa sormet korvista. Kysymys kuuluu, minkä väriset silmät Arilla on? <laughs> Nyt on paha. Ja mä sitten kuusi vuotta oon silmiä, mutta... Mekaruskeet. Ahaa. Ei, ei, ei, ei. ei, ei Ooi, hyvä, hyvä. Eikö mennyt oikein? Ei, ei, ei, ei, Katso nyt, mitä siellä. Miltä mun sähkösilmäinen näyttää, että pikku se peli. Joo, siellä <tum> on se sininen, mä veikasin harmaita. mäkään en käännyt niitä. Mä en ruskea. hei, me kumpikaan ei tavallaan tiedetty, että siinä mielessä meni Tonta. oikein. <tum> <tum> puoliksi oikein. Joo, juttu. Joo, puoliksi meni oikein. Ja mäkin tiesin vaan puol puoliksi, stadionin tietämättä puoliksi. Aivan. Mitäs Eli... Timo sanoo tähän, annetako rous? Puolikas ruusu. No, eiköhän me tässä semmoinen puolikas ruusu. Kukkaan yeah, yeah, yeah, yeah. annetaan tämä. No niin, ja me sitten? Ja sitten seuraava kysymys tulisi tuonne Pösilön suuntaan, eli aripistä tässä. Okay. Korvia lukkoon. Pösilö. Joo. Sinähän et ole hirveän ka kaikki ruokainen mies. En ole. Mitäs ruokia sinä oikein inhoat? Juosta. Onko jotain muita vielä? En kyllä keksinyt muuta kuin juustaa. Tämä on aika shokki vastaus. Kerro vielä, että miksi inhoat juustoa tuota ruokaa, jota esimerkiksi minä ja Timo rakastamme? Nyt joella on Timo, että mennään se perus, peruksella. aina inhoin juustoa. Aina, se on vain joku juttu. Milloin olet viimeksi maistanut ja olet todennut, että yhä inhoat juustoa? Onko tämä kuin lapsuudesta juontanut? Tämä on lapsuudesta juontanut. että minä... Juusta kakku on siinä, mutta sitä ei lasketa, mutta juusta en ole varmaan oikeasti maistanut ala-asteen jälkeen. Tämä on mekään fetajuusta on maistanut, mutta ei juusto en ole ala-asteen jälkeen maistanut. Joo, ehkä se Feta so, niin. fetajuusta kakku, mikä saa tämän No niin, okay. Ari, siellä. No, okay. no niin. Okay. Nyt minä, Timo Koivusalo, kysyn sinulta, Kerrotinpa. Ari Peltonen, mitä ruokaa Pösilö inhoaa? Ei ole kyllä mitään hajua, siis... Öö, eh ikse inhoa inho maksalaatikkoa yleensä. Mä mä en mulle mä makauksessa se on maksalaatikkoa. Maksalaatikkoa. Valitettavasti Hei! kyseessä on juusto. Ei juusto on ruokaa. <laughs> ei juusto on ruokaa. Mitä sä tän nyt tota? Tosi meenkale hirveäseen syömässä ni. Niin. Joo, en mä ei ole mitään hajot. Mä, mä tiedän että et, et kaljaa sä et pystyt kirveesti juomaan, mutta no nyt jäi kyllä no, niin. nyt jäi ruusua. Ei, ruusu, ei, ruusu. ei, ei tullu ei. ei tullu renturuusuakaan. Moi. Meillä on mahdollisuus kolmanteen ruusuun, koska uh, seuraavaksi tulee tällaista pientä anekdoottia. Kysytään Ari, voitko sulkea? Taas. Kuulosi. Okay. No niin. Pysy. Joo. Tuota, että menin tässä itse asiassa hiukan sekaisin siitä, että mä mutta kysytään tässä järjestyksessä. Mikä on ikimuistoisin joululahjasi? Ikimuistoisin joululahja. IFK Takki. IFK Takki. Onko varmaan, että sinulla on mitään puisevampaa joululahjaa, jota olet joskus saanut? Jonka, josta no, risut on... kyllä. Risut. Kyllä. Tämänpäin yllättävää, miksi olet saanut risuja? Sitä pitää kysyä joulupukilta. Muistan sanoneeni niin pari kertaa risuja. Se on jäänyt mi mieleen ikuisesti. Ja minä siis Joel Hallekainen tunsin, tunsin tosiaan pösille, kun hän oli nuori ja hän on todella ohikäästi saanut risuja jolla missä mielestä tämä kysymyskin laadittiin. Ja nyt Ari, laitatko? Joo. No. Hei Joela, voit sä korva, esittää hei hei hei kappaleen? Öö, mä voisin esittää kuurankukkia. <laughs> Okei, okay. Mut... korroon syytä vähän. Vanha niin nii, kyllä, mä voin kuurankukkien sävelellä kysellä tämän seuraavan o kysymyksen Okei! Okay. <laughs> Eli Ari. Joo. Kertoisitko, mikä on tuon pösilön ikimuistoisin joululla ja joskus ollut? Ai herra, ei kyllä siis. Ik, joskus ollut, mikä kaikista... Mitä ihmettä saa joululaikse? Mä, mä, mä oon anti jouluihminen, niin mä oon hyvin hankinnut mikä se voisi olla? Mikä mikä yön levy? Ei taida olla. Ei, koska selittänyt monta asiaa. Ei, <laughs> Ei mutta siis se oli, se oli se mun kerropäselä itse. Niin, mä oon sanonut risuja lapsena. <laughs> Otko? Olen ihan okei okay. siis mikä oli kysymys ikin muisto no, niin se on se varmasti jokuhan kertoo, totani, hynynen niin hyynynen kertoi eikö eikö siis eikö karle viikata kertoi joskin olematta se työskus tota niin heitä kaikki sai pelkästään risuja joululahja eikä mitään muuta se, se on hänelle Mä mielellä vähän pettynyt suh arja okay. ei, risu, ei me varmaan päästä Karibialle nyt no ei, me ei päästä karibiaan risteilulle mutta et sä tota mulle ei koskaan kertonut. että todennäköisesti voinu eikö oo kertoo oo oo voi kultsi, voi kultsi. Meillä cultsi on joululähetyksiä, missä mä oon kertonut. kertonut. Voi kultsi, voi kultsi, mä voi Sun piikkiin menee okay, nyt no, etepäs no, Karibiaan. No niin meni Risut Piikkiin. Joo. Tu on totta siis. Jopa yrittää arvatakin. No, niin, Timolta no, niin. homo hautona. Joo, saalo eli vielä. Viimeisiä kysymyksiä viedään. Nyt joo. seuraava menee sitten Arille. Eli mikä on, Ari, mikä on sinun sotilasarvosi? arvosi? <laughs> tota noin. Ei, eh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, ole vielä vasta. Joo, niin, siis sitähän, sitähän ei ole, Elikkä, tota, mä en muista sitä, mitkä muun on, mun on, on ne kaksi määrittämistä mä sanon vapautuksen mutta siis ei oo vihreät paperit niin kuin, mulla on punaiset paperit, jotka on niin kuin, ihan hullu, siis olla vesäli. Siis, ei, ei ole, mutta ja, ja punaiset paperit on saanut Okei, katsotaan mitä. Pösilä tästä sanoo mikäs on tätä tota? pistes vähän Hyvää musaa siellä. Hai, tähän, hyvä Sara, Sara, jo Jolille vähän teosteja pitkästä aikaa. Kyllä, tuplapotti. Pitkästä aikaa. Joo, joulupöytään risuja Joelille. Voita leivän päälle, mutta Pesil on vasta ihmeessä. Joo, eli mikä se on Arin sotilasarvo? Se on kyllä niin auktoriteettiin välttelevä. Ei se kyllä armeija ole käynyt, mutta mikä se ihmeessä on sotilasarvo, jos ei ole käynyt armeijaa? Mikä se... Kersantti on tavallaan, jos menee Intiin, Kaikissa tulee niinku kaikista tulee alikessuja. Kaikki. Tämä on paha. Minkälaisen, minkälaisen lapumoon on saanut? Et sä saa mua auttaa. Tämä on paha. Se on vapautettu, mutta onko se vapautettu rauha-aikana vai onko se niin hullu, että se on vapautettu aina? No mitäs? No niin. Kumpis näistä? Mä sanoin, että Arin sotilasarvon demiä. Mikä se on? Se on se, että on vapautettu palveluksista aina, niin kuin hullun paperit. Kyllä! <tos> ruusu, ruusu, ruusu, ruusu! ruusu. Punasen paperi, paperi, paperin välinen kukka tulee <tos> Ihanaa. Näin. No nyt aletaan mennä sitten ihan tänne viimeisiin kysymyksiin. Tuleeko erotiikkaa? Nyt kysellään vähän yksi kysymys kummalle. Jo. Toisianne kohtaan. Okay. Haluatko Joel vaikka kysäistä sieltä? Minä kysyn Timo. Kumpi, pitääkö jomankumman ottaa pois? Minä kysyn. Tämän kysymys kysytään Arilta. Okay, eli, eli mikko katsotaan. laittaa no <laughs> ari mihin piirteeseen ihastuit Pösilössä? mihin piirteeseen älä, älä, älä, aa ah, taas hatalli Joo, jo, ne niin tota siis pösilössä siis kyllä mä siis se sen laulu ääneen. ehdottomasti meillä oli jotain ja hän tultani, tulkitsi yötä siinä häpeämättömästi tultani, siinä lähetyksen aikana, ja sitten tultani, piti paskikseen saada sitten tultani, toinen juontaja, kun vaihtoi, niin tuli mieleen paine ainoastaan DJ Pösilö, että, koska hän, hän ei häpeä mokata itseään, että lauluja niin. Mikäs kappale oli, oli? No useita yöyhtyjen kappaleita, laulu lähinnä. No niin, Pösilö. Pösilö. Pösilö. kysymys kuuluu näin. Mihin piirteeseen Ari ihastui sinussa? Sehän kiusasi kiusasmoa pitkään, kun ennen kuin tulin tähän lähetykseen, kiusasi mua yöstä. Muistelen, että tehtiin yölähetys, kun Ari kuuli minun ekan kerran vaan se meni ihan pähkinöiksi siitä. Sanoi, että ei ole ikinä kuullut kenenkään laulavan niin huonosti, että on ihan niin Kyllä minä luulen, että se on laulu lauluääni, mikä on ja liikuttuu. Herranen aika sentää. Mattits olla myös yöyhteä paita, mikä sulla joskus oli tai Santana paita, mutta ei kuitenkaan. Nyt alkaa olla niin täällä, tällä. on parempi lopettaa kohta tää, että tästä ihan 200 olemaan studiossa. Ja ole nähnyt näitä kysymyksiä. Mä oon Timon kanssa äsken tuolla ehkä noin 11 minuuttia sitten ruustattuna Wordissä nämä kysymykset ja tiputtelee, mitä tässä kohta 5/7 tai jota. Kyllä huomaa, että te olette ihan toisellenen. Me ollaan kuusi vuotta Kohta tulee sitten se vaikea seitsemäs vuosi. Mutta nyt vielä, Ari, viimeinen, pois, vai. viimeinen kerta laittaa nuo sormet korvaan. Mikäs, Pössilö, kysyn sinulta, mikä on kaunein asia, mitä Ari on sanonut sinulle? Nyt on paha, nyt on paha. Ehkä kaunein, mitä Ari on sanonut mulle, on se, että... Ai musta, mikä se biisi tässä oli, täytyy kauan aikaa, mutta Ari sanoi mulle, että toi ihan melkein kuulosti laulamiselta. Että se on ihan kauneinta, mitä sanon, sanonut kun mulle, kun saa vuosikausia narskella mun lauluääneeni. Se on kyllä ihan kauneinta. Mä melkein osasin laulaa, Arin mielestä. Täällä liikuttuu kyllä nyt itse kukin. No niin, Ari. Okay. Tässä okay. kyseltiin vähän... Äh, hyvä biisi muuten. Uh, vai, hei. Kiitos. kiitos jo, joo, voisin, voisin vaikka er, levyttää tätä jossain vaiheessa. Ja, Tämä on varmaan joku demo varmaan... Joo, tässä ne. juteltiin vähän teidän okay. keskinäisestä suhteesta. Sitten tällaista kysyin Pösilöltä, että mikä on kaunein asia, mitä olet sanonut hänelle ja mitä sä arvelet, että mikä se on ollut? Kaunein asia, mitä mä oon sanonut Pösilölle? Mm. Onko mä sanonut sille joskus jotain kaunista? Mä vaikka että mitäköhän on kaunein asia, kaunein asia, mitä mä oon sanonut? Onks mä sanonut koskaan mitään kaunista varsinkin? Kyllä, kyllä se kerroin, kaksi oot on mä kyllä sanonut, kyllä. Onhan mä sun, niitä sun laulusuo, kyllä, kyllä, siis ne on ollut, menekö se sinne? Mä laulu suoritus. laulusuoritus. Ai, jee! jee. jee. jee. Kato, kato, ruusu, ruusu, ruusu, ruusu, ruusu! Sano, R, sano, U, sano, U, sano Su! Monta ruusu me kerättiin. Tuliko kahdeksan vai mitä? Mitäs tässä oli? Ehkä viisi ruusu, yksi kuuran kukka muistaakseni. Mihin asti pääsee sillä? Ei ihan täyttä bottia tullut, se ei Karibialle. ei, mutta näki, jotain aloitti ilmeisesti jossakin Ruotsin laivalla, tai oli tavannut tai vastaava veti, mä päästään varmaan Ruotsin laivalle. Eikö se ole ruotsilaiva? Joo. Kyllä se Ruotsin on. No, no, no. No, Me ollaan Timon kanssa joka viikonloppu vedetään tätä vastaavia <laughs> <laughs> hommia. <laughs> Joo, siis ja hei, otetaanpa, no, no, pyskut, täällä, on pyskut, täällä on pitkästä aikaa Timo Koivusalo ja Jyel no, niin, Hallikainen on saman aikaa studiossa. Niin, mä luin tuossa vähän aikaa sitten, että, että, että moneen vuoteen te oot tavannut, olette puhelimella kyllä soittanut muutama, muutama viikko sitten. Ja viimeksi oli tuossa viimeinen juttu, että, että onko teillä nyt siis välirikko vai onko teillä on välirikko? Että missä nyt oikein mennään teidän suhteen kanssa? Minä en tiedä, mistä nämä huut on lähtenyt liikkeelle, jos nyt kerran... Kerran joskus, jos vähän vähän nekkoa antanut Timolla, niin sitten heti vedetään tämmöisiä revitellä otsikoissa tuolla. Joo, törkeä toiminta. Kyllähän tämä on ihan normaalia. Ihmisten välisiä suhteeseen kuuluu. Joo, siis mä, mä, en, mä en koskaan, nyt on kaksi tämmöistä ansionnututta myös paikan päällä tässä tällänen, ja, ja niin Koivu, siellä on moni, moni, moni osaajan, mutta tota no, niin, niin äh, siis siinä, niin tota, äh, mä en ole kertaankaan uskaltanut, keneltäkään muusikkoilta tätä kysyä, mutta mä kysyn tän teitä, kumpi tulee siis, sävel vai sanat? No tää on nyt enemmän, Joel, sun osaamisaluetta. <tos> niin, itse en ole oikeastaan tuossa kumma, kum, kummassakaan koskaan onnistunut sinä määrin. <tos> <tos> Osaan sen järjestyksen. Sen järjestys ei ole suuren suurin murheestani. <tos> Mutta mitä se, Joel, pitää siihen ihan oikeasti paikkaa, että punkka-aikoina, niin sä esinyt pelkissä pitkissä kalsareissa. Pitää. Selvä, <tos> <Siellä mä> hyvästi. <tos> <tos> <tos> hyvästi. <tos> Kuuran kukkasia piirtyneen sun ikkunasin näin. Kuuran kukkia nyt kannan sisälläin. Lämpöpäivänkään ei niitä sieltä pois voi sulattaa. Ne siellä tukkii mihin varjon lankeaa. Turhaan, aivan turhaan. On jälkiänsä käydä seuraamaan. Turhaa, aivan turhaa. Se mitä etsi enää ei oo Uran kukkasi kukkasia piirtyneen sun ikkunasi näin. Kuuran kukkia nyt kannan sisään. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kiasma de A, 20. helmikuuta 3. maaliskuuta lisätietoja 2 V, kaksois V, piste Kiasma piste, f, kuuntelijat, lähtekää kanssamme Moskovaan. Moskova on parasta mitä maailmassa on. Ah! Ja, ja voi, Anton Tsehovin rakastettu klassikko Kolme sisarta, kuudes kolmatta lähtien komteatterissa. teatterissa. <tum> <tum> <tum> <tum> Radio Helsinki. Ulkorakennukset. <tum> Tutkikaa Astukaa samalla se lehmä, oltas vähän vasikkaa päälle. Mä varoitan teitä soittamasta suutanne enempää. Ei oo muuta soitinta. toinen on, mutta siinä harmonissa on haju mukana. Hetki hiljainen saa joskus miehen miettimään, mikä päätöksen sai silloin syntymään. Tuskin tiesin lähteissäin, mitä vaille minä jäin. Ja tuskin sitä tiedän vieläkään. En väitä, että ottinut jo oisin elämän, nyt vain asiat eri tavoin ymmärrän. Tuskin lienen ensimmäinen, joka lähti etsimään, sitä minkä vihdoin löytää sisältään. Aika kulkee. Aika kulkee, ja kuinka käyttää sen, päättää itse jokainen. Aika kulkee, aika kulkee, oppinut on huomaamaan. Kerran vielä kaivataan sitä aikaa, jota juuri tuhlataan. Onnen hetketkin vain puolikkaita olisiksi yksinä. Näistä herättivät näistä, että Timo Timo Koivusalo ja Joel Hallikainen ne ovat poistuneet studiosta. Ja, tuota, no niin, niin, syy, miksi me tätä tuota, no niin, ää, lähetystä pidetään, on tietenkin vuonna 85 leffa, se on sen, sen takia, että Timo Koivusalo on ajankohtainen. Voitko DJ Pössillä antaa leffarvostelun yhdellä sanalla tai yhdellä lauseella arvioi elokuvan ja sitten antaa pisteitä tähtiä yhdestä viiteen. Ja laitat sen jälkeen, että tämä kappale alusta uudestaan sitten täysin. Huonoin elokuva, minkä on koskaan nähnyt. Parhaat musat leffassa, mitä ikinä kuulu. Eli viisi tähteä. <laughs> Okei. Ihan siis sieltämättömän, sieltämättömän huono elokuva, mutta mä oon se rokki. Okei. Tota, niin Ja nythän on, koska sä oot muuten viimeksi hiihtänyt, nythän on hiihtolema viikko. En ole varmaan hiihtänyt alasta tämän jälkeen. En minäkään. <laughs> Että sillä mielessä. Miksi, miksi puhutaan hiihtolemassa? Se on talvilla. Ma ei kukaan nykyään hiihdä, juntit. Kuka me sukseni vein? vein? <laughs> Morkat me myös sukseni Hei, missä oh, boom, on mun pipo? Sekä tupakit. Mm -hmm. Eeeh, mulla on mittaa. Aatis vähän kovempaa musaa. Kuka verkkarit pei? kovin onneton. Mitä syyntäkeet on? Mikäs muuten toi kappolin aika? Sitten niiden koivusaloja ja hallikaisen yhteisleviltä. Aika kulkee Joel Hallikaisen leviltä. Joel Hallikaisen leviltä pelkästään. Ei ole yhteisleviltä. Ei yhteistä levyä. Eiks se ole joku yhteisleviltä tehtyä? Joo, sitä ammattilis ottaa seuraavaksi. Mitenlaista se muuta? Aina minä ajattelin, että tullaisi ja jälkeen koivusaloja, hallikais Soksi, soksi ei luista mikään, mikään. Varsinkin jos ei niitä ole ensikään ei veipors tuosta prkat voisia sortat Soundboxiin ei tullut hirveästi viestejä, laatakaa viestejä soksi, soksi ei luista mikään, Varsinkin jos ei Se niitä ole ollenkaan Mä ei porstu osaa porikat voisi jää ja... sorkaa Mä siis mikä on porkka? Ei mitään hajoo Mä me tamperitta näästä Mitään tamperin näästä Maaserokki, maaserokki, ei niin, vaan porirokki nimittäin niin Sehän on porista toi on toi noinen siis, Timppahan on nyt kertonut suuntelossa porirockleffaa Mikä ei... Tulemma muas 86 Älä, älä, älä Vuosi 86 kuulemma sopisi hyvin porirokkille ja niin tapahtuvapaikasta yö ja maanpaa ding oli silloin kovii. Joo, vai olisiko niin, siis, se on tai 84kin voisi sopii nippanappaan. 8... Yö, yöhän oli jo vähän vasattunu 86. Sehän, eks tuli taik... Niin taip... totta. Joo. Ja Mampakia oli siellä Ja Tinko, Tinkokin veteli viime sijaan Toivotaan, että se on 84 leffasta tekee jo, Seuraavaksi jo. Tai jos ei on tippatee, niin mä eteen herää Me ollaan varmaan ihan yhtä, yhtä hyviä jalokuvauja Nyt ojia, kuullaan Hallikaisen ja on yhteisleviltä Koomikon kyynöjät kappale nimeltä Aina on notkoisto noustu Aina on Hei, Ja sitten tuossa tuli, tuli niin, Mainustan jälkeen tuli vähän joskin leffosta tuli pätkä Mik, Mikä se oli? Tuli? Kaksipäisen Kotkan varjossa mutta ei laulettu kuin Ei, puhuttu. mä luulen, että se laulaa, mutta se oli ihan puheen kohtaus. Niin vähän sokissa, eli siinä niin, pitänyt niin, olla puhekohtaus. Niin, kohtauksia. Niin. Niin. Tällä tahtoisin mielellään, sinä myöskin jos haaveilet tuosta. Otto valmis myös syöksymään, sillä ei vapaa taivalta anna. Kana elämä milloinkaan, Kotipesään ei kukaan suotanna. Kesken juoksun jos poltetaan, mutta aina on notkosta noustu, jos on huteakin hutkittu. Ei saa osua, jos meina osua, se on tuhannesti tutkittu, silti aina on notkosta noustu. Seuraavaksi mennään kohta, taas, tai nyt menee jo elokuvamusiikkiin. Laitetaan elokuvamusiikkiin ja mennään tota myöskin ku, tota, niin siihen ää, <lacht> näytelmämusiikkiin. Kuunnellaan samaan aikaan, samaan aikaan molemmat alkamaan ihan samalla sekunnilla. Okei. Okay. Vuonna 1985 leffa, ä, alkuperäinen siis versio ja sitten näytelmän versio, musiikalliversio. Nyt. Ei lähtenyt samaan aikaan, ei lähtenyt samaan aikaan. nyt. Nyt lähtee samaan aikaan. Anteeksi, väärä <laughs> No ilman kun se ei kulostanut. Nyt lähtee N, nyt. Joo. nyt, on, taidetta. nyt on taidetta, nyt on taidetta. Niin, niin, niin. Mekin voitaisiin lähteä samaan aikaan epätahtiin, mutta meni jo. On. Onko sulla... me pitää kunnon me saa ja vaga, Onko, onko, oletko Pössä nähnyt mitään näitä Timo Koivusilla muita leffoja? Ka se... Kaikki paitsi kak kaksipäisen katkan varjossa. On, minkälainen oli Sippe-leffa? Annapä arvosana siellä, siellä nyt. Nel se... Nelonen. Okei, okay, selvä. Neljäskymppä. Nel Kulkurin ja Joutsen-leffas mä nikkasin oikeasti. Se on oikeasti hyvä leffa. Irvingin leffa oikeasti okay, hyvä. Kuunnellaan kohta Ervinia ja, ja Tapsa Rautavaaraa myösen. Tota, Meillä on jumitti toi Shoutboxin. Sen takia ei ole pystynyt lukemaan niitä. Niin mitäs tässä on tullut viestejä? Öö, dö, dö. No Noho, viestainoista tapahtui. Nyt sä tänne, tämä meni näin Helmi tiisoksi tässä näitä Vempaa ihan itse, itseksensä Saanko se vähän pienemmäksi, että mä saan näkymiin. Ah okei, no niin Helmi on laittanut tänne viestin Saako Ari sano yhden leffan vielä vuonna 85 leffasta? Rekan pahinta siinä Joo ne kaikki roolihahmot on vertti jostain biiseistä, että paperalla on paperallan biisi Palle Boys, niin siellä on Palle, sun muu, ah. komissario Peppo on ja kaikki niinku... Ei helvete! Se helveti. on niinkään kauheint siinä. Joo, ja, ja eksinä on esimerkiksi on, muun muassa Helplehti, tuota, no, niin, vaikka se lakkautettiin 70-luvulla, ja jotain vastaavaa. Ja kukkuravittu soima, joku toivoi, mutta kato, nyt on toi hallikais, eikö siis Koivusalojen hallikais tässä menossa, ja Porkka Hyytäso. No, vaikka kuinka monta viestiä on tullut tänne, niin Janne Porkkana muun muassa tietää... Ja tota muuta vastaavaa, laitetaanpa tulemaan tule, tule. vähän sippejä kovempaa sieltä, Mä oon vähän aikaan hiljaa. Ihan aikaisemmin sippejä soitettu. Mutta me Finlandia... Fi Meillähän oli Finlandia special, missä niin soittiin pelkästään Finlandia eri, eri versioita. Mut täst me soitaan koko Finlandia, niin se mikä onka operetti, mikä... Koko ei mä tajua. Joo, ja, ja, ja, tota, ja meillä on tulossa nyt sitten, kun on nyt toi... pitkä perjantai, niin silloin se otetaan pelkästään tota, no niin, lännen versiota 5 dollaroosit. Tomi lännessä niin omia versioita pelkästään yhdestä viidestä, nyt niitä on muistaakseni kuusi tai seitsemän, koska sillä tavalla, sillä, niillä on menty. Se onkin todella pitkä perjantai. Se lähetys silloin mutta on tehnyt aikaa jonnekin verran maaliskuun viikaperientä Mutta hei, mennään seuraavaan leffa, leffa musiikkiin. Mitäs no on tulossa? Sait multa ja paljon Ja paljon tulee, paljon, paljon tulee pistetä, paljon tulee, mikä se oli sen leffan nimi? Se on hyvä leffa, viisi tähteä. mikä se leffan nimi oli kaikkia? Venturruusu. Mutta jotenkin siis, Timo koivusolla aksilla on Tähteen. Se on hyvä leffa. Okei, selvä. RENTURRUSUON RENTURRUSUON RENTURRUSUON on, on, on hyvä ohjelma Älkää jumaloita, koska kun Finlandia vitun idiotit Eihän me olla siihen koskettu Ei kosketto, ei koskettu, ei Oli ihan, ihan koskematta tuli me, me. Oli niin koskettava kappale Alli tuli, tuli pojasta, pojasta. That's Tässä on ollut näin reino puhelinnummer. Mä en tiedä, missä se oikein on, kun me ei sitä löytynyt. Nyt on liian myöhäistä, Joku kysyy, että Pystytkö nopeasti soittamaan? Ehitä? Ei me ehditä ei ei enää. Mutta mä voin kertoa, että, no, niin, että otsikoita, mitä on viime aikoina tapahtunut, loukkaantunut pulupakeni onnettomuuspaikalta. Jo on toinen pulusurma viikon sisällä Helsingissä. Tämä on hämmästyttänyt suunnittamasti. Myöskin tota, niin tämmöinen otsikko löytyy, että Ilta-Sanomista, että seitsemän hevosta pakeni Suomenlahden jäälle, ei liity lihakohuun. Eli <sutuun> seitsemän hevosta ei Suomen eivät li, Kuuletko, kun se on karit Twitterissä? no en todellakaan. Se liittyy nykyaikaan. Mä tulen vähintään kymmenen vuotta perässä. siinä, niin. Mutta olisiko tämä pikkuhiljaa tässä? Ensi viikolla on sitten ruikutuspesiaali Paskiksessa. Sit Jos samassa alkaa pikkuhiljaa tulee uutuuslevyjä, niin lopetetaan näiden teema-spesiaalilähetysten pitäminen. Mutta alkuvuodesta ei ilmesty uutuuslevyjä, niin tehdään vielä ainakin. Ilmeisesti tulee meille sopivia. Ne ei meille sopivia. Ja sitten tuo on tulossa sitten, hei, on pari viikkoa kuluttuahan on naistenpäivä, niin silloin tulee naistenpesiaali. Tuulihongistoisi loppujen aikaan. Potkitaanpas studiosta. Kyllä. No niin, Hyvästi. Hyvästi. kuri puripaari kärpänen, mut miksi suremaan? Jo kauan sitten lääkkeen löysi siihen puremaan. Allakon ja pullon onnellisten tähtien. On hyvä olo ollut mulla siitä lähtien.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 Muoamätkileen, ne ottaa mua pihalla pari kärpäslátkileen. O Voi jospa voisin jäädä tänne pari nukkumaan, kun muuta ihmisoikeudet on näemme päässyt hukkumaan. Siis hyppäämään, hyppäämään joka aamu sännetään, ja kun päivä on. sain pohtia nytkin viinan hinnan nostoa. mä istun pari ja janoten kostoa, vaan eipä taida kannattaa sä hyppiä, on muuta liian helppoa, näitä siivet nyppiä, siis hyppäämään, hyppäämään.